Ріпники стояли мовчки і розумували. Зразу діло видалося їм справді немов і хороше, і всі готові були відразу приступити до нього. Але швидко далися чути закиди. «Е, що з того?» – говорили деякі ріпники. «Ну, нехай би й так. Ми будемо складати, а хто з того буде користати? Буде так, як по селах, де є каси громадські». Богачі повезичують гроші, користають з них, а бідний тільки складати мусить, а хісна з них ніякого немає. Або й ще одно, виберемо касієра, розумієш, також ріпника, як і всі мину, а хто нам заручить, що він грошики не возьме і не втече. Бенедьо слухав тих закидів супокійно. Думав я над тим також, і от що видумав. Насамперед, страху нема, щоби користали з наших грошей самі богачі, бо між нами богачів нема, усі ми бідні. А по-друге, ми не жиди. гроші на процент зжитшити не будемо, а будемо видавати тільки в разі правдивої нужди, слабості, безроботиці, то значиться, будемо помагати там, де вже для кожного очевидно, що би треба. Хто після зможе, той віддасть нам і наложить видаток. Ну, а хто не зможе, ну, того також не повісимо. А з касієром, я гадаю, найліпше буде ось як зробити. Якби нас знайшлося багато таких, щоби приступили до тої каси, то при кожній кошарі або при кількох сусідніх кошарах ви собі самі вибирайте свого касієра, такого, що вже ту в Бориславі робить раз у раз, і котрого добре знаєте. Такий касьєр міг би збирати гроші тільки з тих кошар, котрі його вибрали. А знаючи кілько в них людей робить, а кілько зобов'язалися платити, дуже легко кожний може знати, кілько касьєр має грошей у себе. Скоро би один в чим не сподобався, можна вибрати другого Ті самі кошари, що мають одного свого касієра, мали би обов'язок підпомагати потребуючих споміж себе. О тих вони найліпше будуть знати, чи хто і кілько потребує. Так, то але, загомоніли робітники. «Так, то все буде кас'єр нас під оком, а як їх буде багато, то у кожного сума буде невелика, то й менша спокуса до циганства, і навіть якби вся тута сума пропала, то й себе страта була невелика. На то можна згодитися». «Позвольте ще не конець на тім», – говорив Бенедю. «Хто знає, може часом трафиться потреба такої підмоги?» На котру не вистачить средства з одної кошари. Може, трафиться зробити дещо такого, що би було предале для добра всіх бориславських робітників, ну а на то треба би більше грошей, більшої каси. То я гадаю зробити ось як. Кожній такій частковій касі, що була би при одній або кількох сусідніх кошарах, усі гроші, які будуть впливати, поділити на три части. Дві такі третини лишалися при кошарі на часткові запомоги, а одну третину давалось би до одної головної каси. З тої каси вже не міг би видавати ані касієр, ані одна кошара, а тільки цілий збір бориславських робітників, розуміється, тих, що платять до каси. «З неї видавати якнайменше, а громадити гроші для більшої спільної потреби». «А яка ж би то могла бути така потреба?» – питали ріпники. «От як я собі о тім думаю», – сказав Бенедю. «Як бачите, тепер жеди так дуже впевнилися, що нас багато, що голос жене робітників чимраз більше до Борислава, що не питають, чи можна нам продихати чи ні». А знижають плату раз у раз І не перестануть ще далі знижувати, доки не впімнемося за собою Гей, чи ми не впоминалися, що то поможе? Ба, постійте, на я вам скажу, як би то впоминатися То певно, що говорити їм чи добром, чи з погрозою Та ні на що не здасться, не послухають Ну, треба не грозити а зробити таке, щоб вони не отямилися, відкиса на них упало. От що треба зробити. Всі кілько нас тут є, і ті, котрих тут нема, одним словом, усі, разом, одного поранку, кожний при своїй роботі, приходимо і кажемо, годі, не будемо робити, не можемо робити за таку малу платню, волемо сидіти дома. Доки не буде більшої платні, доте й пальцем не кинемо. І сказавши те, всі додому. Ріпники аж роти порознімали з диву, почувши таку раду Ба, та як же се покинути роботу. На час, на час, доки жиди плату більшу не дадуть. Але ж це може, потривати довго? Ну, дуже довго воно не потриває. Адже ж, уважайте, жиди поробили з ріжними купцями контракти. На той, а той час достатече тільки воску, тільки нафти. Ну, а як на час не постачать, то їм втрата буде десять разів більше, ніж то та надвижка на вашій платні. А самі до ям не полізуть. Потримаються, може, кілька день, та й мусять таки до нас, прийдіти, поклонімося. Але ж вони собі наспроваджують інших робітників. Ага, то й треба нам так зробити, щоб не поспроваджували. Вислати від це людей на всі околичні села і розпустити такий наказ, щоб на такий а такий час ніхто не йшов до Борислава, бо таке а таке там робиться. А як мазурів спровадять, то не пустити, хоч намовою, хоч силою, а не пустити». «Хм, та все тоби можна. Але як же нам прожити за той час без роботиці? то, на того я би гадав зложити таку головну касу. Аже десь, змовляться і хліба не довезуть, схотять нас виголодити. Ми купувати від них не будемо. Як у нас будуть свої гроші, то собі спровадимо самі з міста ще за танші гроші». І гадаєш, що з того буде нам поміч, що підвищать платню? Я гадаю, що мусять. Скоро тільки ми вдержимося твердо. Але таку громаду народа виживити, то треба величезної суми грошей. Можемо на час безроботиці одну частину людей відправити на села або й до міста, до других фабрик, або дещоби менше було тягару. Та й то не пориватися до такого великого діла, поки у нас не буде досить грошей, щоби можна було продержатися хоч тиждень. І заки зачнем, то попереду уладити все порядно, і людей по селах розіслати, і хліба настарати, і всього. Але то о тім буде ще час поговорити. Тепер скажіть, чи пристаєте на то, то щоб у нас були каси, і часткові, і головна каса? Пристаємо, пристаємо. А на то то, чи пристаєте, щоб дві третини лишалося в часткових касах, а одна третина, щоб йшла до головної каси. Ні, най дві третини йде до головної каси. Волимо давати по два центи, а щоби тільки нам усім швидше, яка полегкість вийшла. А до головної каси, я би гадав, вибрати до заряду трьох людей котрих добре знаєте і котрим можете завірити. А головна річ, щоб каса була в такого чоловіка, що ту має яку свою посілість. Ба, а де ж тут такого найти, коли всі ми зайшлі, бідні? Я знаю такого чоловіка, старого матія, що у нього ту своя хатина. Я би гадав, що найліпше касу у нього помістити, і то так, щоб кожний частковий касієр міг кожного часу прийти і перерахувати, що і відки є в касі, і оповістити отім своїх людей. Два другі при головній касі мали би щотиждень ходити по кошарах і збирати гроші. Таким способом усе було би безпечніше, що ніхто ані не оциганить нікого, ані собі грошей не присвоїть. «Чи пристаєте на то, то? «Пристаємо! Пристаємо! А де є той Матій? Хочемо видіти його!» – закричали деякі, котрі не знали Матія. Матій виліз на камінь і поклонився громаді. «Ти що за один?» – закричали до нього. «Ріпник, люди добрі! У тебе є своя хата!» «Своя не своя, а так, як своя!» Моєї невістки хата, але вона в службі не сидить тутка. А приймеся, щоб у тебе була наша каса, і щоби ти мав нам за неї давати відповідь. Як перед Богом і своїм сумлінням, так і перед вами. Коли ваша воля на то, я готов послужити громаді, а впрочем, вас ту з половина знає мене. Знаємо, знаємо, звалися многі голоси. Можна покластися на нього. Ну, а кого ж на других людей касієрів вибирати? питали ріпники. Вибирайте, кого знаєте, а наймім таких, щоб могли добре бігати, сказав Бенедю. Будь ти. Ні, я не можу. Слабовитий, як бачите, та й зайнятий надто при роботі, не зможу бігати. А що зможу, то без вашого вибору буду робити. За цим Бенедьо подякував громаді за послухання і зліз із каменя. Почався шум і гамір між ріпниками. До Бенедя тислися ріпники, щоби стиснути його за руку, глянути йому в лице і голосним, щирим словом подякувати за добру раду. Між тим робітники швидко згодилися вибрати за двох других касієрів «Прийде волю» і «Сеня Басараба». «Дякуємо за вибір і за вашу добру віру», – гукнув Сень до громади. «Постараємося добре послужити нашій загальній справі. А тепер хто що може, прошу скинути по центові по два, щоб наша каса від початку не стояла пусто». «Ура! По центові до каси!» – закричали робітники. «Скидайте кожний по центові, але кожний!» – сказав Матій. «То таким способом порахувавши, будемо знати, кілько нас то є!» Пристали й на то, і коли зібрано гроші, начислили тридцять п'ять ринських. «Півчетверта тисяча нас зійшлося!» – крикнув сень Басараб. Касі нашій тридцять і п'ять ринських, а чи тяжко нам прийшло скинути тільки суму. Що то за сила, громада, говорили між собою ріпники. Добре то, який сказав, громада плюне по разу, та й одного потопить. Гамір змігся, але був це вже не понурий, тривожний гамір прибитої безрадної маси. Це був веселий гамір пчіл що і для них настала весна, і зацвіли цвіти, і ожила надія щасливішого життя.